wiwaumitu faaminu billahi wa rasulihi faaminu billahi wa rasulihinnabiyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu tahtadun sema hakika mimi ni mtume kwenu nyinyi nyote nilietumwa na Mwenyezi Mungu mwenye ufalme wa mbingu na ardhi hapana Mungu ila yeye anaefuisha na anaefisha basi muamini Mwenyezi Mungu na mtume wake asiyejua kusoma na kuandika ambaye anamwamini Mwenyezi Mungu na maneno yake Na namfuatie yeye ili mpate kuongoka wa min Musa um yun yehuduna bilhaqqi na katika kaumu ya Musa alipokuwa kundi wa watu kwa haki na kwa haki wanafanya wa uadilifu waqattana humusnata 'ashrata asbaatan umama wa ohayna ila Musa idhi فَسَاقُمْهُ أَنْضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا فَبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كل أناس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 na tuliwagawanya katika makabila 12 mataifa mbalimbali na tulimfunulia Musa walipomwomba maji watu wake kumwambia lipige hilojiwe kwa fimbo yako mara zikatibuka humo chemcheme 12 na kila watu wakajua mahali pao pa kunywea na tukawafunika kivuli kwa mawingu na tukawateremshia manna na salwa tukawaambia kuleni vizuri hivi tulivyokuruzukuni wala Awakutudhulumu sisi bali wamezulumu wenyewe wa id qila lahum uskunu hadhihi alqaryati wa kulu minha haythu shi'tum wa qulu hittat albaba Wadخول الباب سجدا nafir لكم خطيئاتكم سنسيد المحسنين. Na Napali walipoambiwa kaeni katika mji huu na mle Na nasemeni tufutie dhambi zetu na ingieni katika mlango wake kwa unyenyekevu tupate kukusameheni makosa yetu. Waliowema tutawazidishia Fabaddalalladhina zalamu minhum qawlan ghayran alladhi qila lahum faarsalna alayhim rijzan minas samaa'i bima kanu yadhlimun Lakini walayudhlamu miyagwaniy maw walibadilisha kauli siyo ile walioambiwa basi tukowapelekea adhabu kutoka mbinguni kwa vile walivyokuwa wakidhulumu. Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha, ilaha, ilaha. Ewe Nabii, waambie watu hakika mimi nimetumwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwenu nyinyi nyote. Bila farka baina ya muarabu na laysa si kwa mu'arabu baina ya mweusi na mweupe. na Mwenyezi Mungu aliyetuma ni yeye pekee yake ndiye mwenye ufalme wa mbingu na ardhi huipitisha amri yake kwa mujibu wa hikma yake na ufanya mbinguni na duniani kama anavyopenda wala hapana wa kuabudiwa kwa haki ila yeye na yeye ndiye mwenye uwezo wa kuhuisha na kufisha wala hapana mwinginewe basi muamini yeye na mtume wake huyu nabii asiyesoma wala kuandika naye huyu anamwamini Mwenyezi Mungu ambaye anayekuiteni muamini na anaamini vitabu vyake vilivyoteremshwa basi mfuateni katika kila afanyalo na asemalo mpate kuongoka na kuongezeka na katika kaumu ya Musa wako jamaa waliobakia na dini iliyosawa wakiwahidi watu kwa haki Aliokuja nayo Musa kutoka kwa mola wake mlezi na wakifanya uadilifu pale wanapopitisha hukumu Mwenyezi Mungu amejitaja neema zake juu ya kaumu ya Musa akafahamisha kuwa aliwafanya makundi thinashara na akawafanya mataifa na kila taifa likawa na mpango wao ili kuzuia uhasidi na kuthalifiana na walipotaka watu wake maji jangwani alimfunulia Musa alipigejiwe kwa fimbo yake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 na akateremsha Salwa naye ni ndege aliyenona na, na akawaambia kuleni hivi vinono tulivyokuruzukuni katika tulivyokuteremshieni lakini walijidhulumu nafsi zao na wakazikufuru neema hizo kwa kuzikataa na kutaka nyinginezo na sisi hatukupata madhara kwa udhalimu wao lakini upungufu wamepata wao ewe nabii wakumbushe hao waliopo miongoni mwao katika zama zako ile iwe ni onyo kwa vili walivyotenda waliowatangulia. Wakumbushe kauli yetu tulioambia hao waliowatangulia kwa ulimi wa Musa, kaeni katika mji wa Baitul yaani yani Yerusalemu, baada ya kutoka jangwani, na kuleni heri zake kokote huko mtakako. Nasemeni, tunakuomba ewe mwela mlezi wetu, utufutie makosa yetu. Na muingie kwenye lango la mji kwa kuinamisha vichwa kama kurukuu kwa kumnyenyekea Mwenyezi Mungu. Mkifanya hivyo tutakufutieni dhambi zenu na tutazidisha thawabu za watindao mema. Lakini waliyhalifu amri ya Mola wao Mlezi wakasema kwa udhalimu maneno sio waliwaambiwa kwa kusudi ya kumkejeli Musa basi tuko adhabu kutoka mbinguni kwa sababu ya kuendelea kwao na udhalimu na kukiuka mipaka